Vi har nu kommit fram till den delen av staden som kallas Kattrumpan. Längst ut på bryggan till vänster, bortanför det som är resten av bastion Carlos Pilippus, ser du ett rött hus ut i vattnet, som är det gamla klapphuset. Här sköljde och klappade man för tvätten som man blötlagt och kokat hemma, och än idag tvättar en del kalmarbor sina trasmatter här. Det sägs att färgerna blir klarare i det lätt salta vattnet än i vanligt sötvatten. Kom så går vi vidare. Vi tar till höger och följer Östra Vallgatan. Samtidigt som jag kan berätta att det funnits ytterligare minst tre klapphus i stan. Och det är faktiskt klapphuset som tidigare stod på Slottsbjärden som sedan början av förra seklet är placerat här på Kattrumpan. På samma plats där det redan tidigare fanns ett klapphus. Nu har man inte bara tvättat här. Klapphuset var på 1930-talet även kvällar och helger samlingsplats för ungdomar. Då spelade Klapphuskapellet upp till danspaste. Man får ju anta att dansen mest förgick på land. Här i början av Östra Vallgatan ser du på din högra sida fyra små söta och färgglada båtmanstugor byggda under tidigt 1800-tal och som en gång var bostäder åt sjöfolk och hantverkare. Husen är idag mycket eftertraktade och priserna därefter. Varför området här kallas kattrumpan vet man inte. Kanske heter området så för att det är stadens svans. Eller så kan det vara så att namnet har anknytning till den gamla fortifikationstermen katt som syftar på en förhöjning i en fästningsvall. Där Storgatan minnar, det är gatan som kommer från höger, låg nämligen en av stadens portar, Holmporten. En ritning från mitten av 1700-talet visar att porten var stor, 10 meter hög, 27 meter bred och 20 meter lång. Så stor var porten att den inrymde logement för vaktsoldater. Strandremsan nedanför, till vänster om dig, är den enda bevarade från när den nya Kalmar stad bildades här i stadsdelen Kvarnholmen på 1600-talet. Här var för drygt hundra år sedan upplagsplats för allhanda timmer och bråte och senare under första delen av 1930-talet la man här upp småbåtar. Numera är Strandremsan sommartiden mycket populär badplats.